dhe fruta të lojlojshme. Këtu ka vërtet të reguës të fuqis hyjnore për njerëzit që kuptojnë. A i ka bërë që ju tash frutëzonin natën dhe ditën, djelin dhe hënën, edhe yjet janë vënë në shërbimin të uaj me urdërin e ti. Një mendë, në këto, ka shenja për njerëzit që mendojnë. A i ka kryuar në tokë për ju që do gjëmen gjyra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 kur farë ndihëmësi. I dhujtarët betohen solemnisht për Allahun, se aji, kur nuk do t'i njaltë të vdekurit, nuk është kështu, premtimi i ti është i vërtet, por shumica e njerëzve nuk e din. Aji do t'i rinjallë që tu tregoj atë për të cilën nuk pajtohen dhe që mohuesi t'a kuptojnë se kanë qenë gënjështarë.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 I shoqërojnë zotit e vetë, zotat e tjerë në avurim Duke mohuar kështu mirësit që u dham ne E po, mirë, kënachuni edhe pak Sepse së shpejti, do të merni vesh Ata dhe në më njanë për idhujt e tyre Rëstë cilve nuk din gjë një pjesë të mirësive që u ajapim ne Betohem për Allahun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 dhe i plot fuqishëm disa prej jush Allahu i ka paisur më mirë por ata të cilëve u ka dhënë më shumë nuk u japin furnizim atyre që i kanë në, në vete edhe pse janë të barabartë në nevojë si po i mohoni dhuntitë Allahut Allahu i ka krijuar për ju grat nga lloji juaj e ngatruaja i u jep dëmt e nipat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 dhe mbështeten tek Zoti i tyre. Pushteti i djallit është vetëm mbi ata që i binden atij dhe adhurojnë zota të tjerë veç Allahut. Kur ne zëvendësojmë një varg me një varg tjetër, e Allahu di më së miri se çfarë shpall. Ata thonë ti je vetëm trillues. Nuk është ashtu. Por shumica e tyre nuk dinin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 i goditi dënimi, nga që ishin të padrejt. U shqehuni me gjerët e lejuara dhe të mira, që ju akadhen Allahu dhe falenderoni për mirësit e Allahut, nëse vërtet e adhuroni atë. A i ju ka ndaluar vetëm të ngordhurën, gjakun, mishin e derrit dhe atë që është thejerur në emër tjetër,